часом жорстокого буття. Кирпа дістався князіві Всеволодиві від князя Колотника Олега Стефаловичя. Він відбув зі своїм князем усі мандри й пригоди, які досі випадали на долю Ярославовича, як звано Олега в народі. Але все це було колись, все це лежало поза межами пам'яті малої його практики. Вона могла сприймати людей зі свого оточення лише як набридливі або приємні з'яви. Не бачила за ними нічого, декого й зовсім не помічала. Були для неї і не людьми, а, мов би, тінями. Рудигера мала знати, бо справляв обов'язки графа Штаденського при урочистих покладинах і навіть цілував її в ім'я далекого мужа під п'яні крики князівські. А Кирпа просто смішний був для дівчини. Якийсь Перекошений, одна рука звисає мало не до землі, друга підсмикнута до гори, так ніби замахується мечем чи сокирою. Плечі в нього теж наперекіс, сам невисокий, маслакуватий, а рамена аж розпихають корзно. Очі світлі, поцятковані, мов пташине яйце, яйце, ніздовгий, рот завеликий і завжди випускає для усміху всі зуби, які має». Та ще ж зуби ті великі, міцні, якісь, мов би, веселі, чи що. Аж самі й хочеться засміятися, глянувши на кирпу. Євпраксія допитувалася в журини. Він чиберечик? Дитина, то ж воєвода кирпа. А які чиберяйчики? Про чиберяйчиків розповідала журина. Давно-давно, може й не для Євпраксії, а для свого синочка журила. Та він тепер лишився в Києві, прийнятий після пострижень у князівську дружину на знак особливої милості Севолодоває. А молода мати мала їхати в чужину з не своєю дитиною. Отак і лишалися чебиряйчики тільки їм двом. І, може, і мали вони тим часом самих чебиряйчиків, бодай на малу тіху. Та тільки ж які вони, ті Чиберяйчики, невже не схожі на вічно розвеселеного воєводу Кирпу? Євпрація не давала журині спочинку. Розкажи про Чибиряйчиків. А розказувала ж тобі, що разом не однаково. Бо не неоднакові. А чи є вони в цих лісах і травах? Мають бути дитина. І скрізь будуть, допоки землі Руської. А тоді. Тоді не буде, то ми їх покинемо. Або ми їх, або вони нас, дитину. А я не хочу, не хочу. Зупиніть усе. Далі не їдемо, не велю. І валка зупинялася і стояла день і два. Виходили до неї місцеві люди. Несли малі княжні квіти, мед, співи, любов, а вона дивилася на неї зачудовано, розпачливо хапалася за журину. Це не Чеберяйчики. По близьких от Києва землях, настріч княжні, дзвонили, били клепала, годіли роги. Бояри зустрічали на межі своїх очин з припросаними частуваннями. Священики виходили з молитвою. Люд проведжав дитину княжну слізьми, дарами і клеченням. Коли заради в праксі затримувався обоз у лісових непрохіддях, та йшли привітати княжну або просто подивитися на неї, Вуглярі, смологони, лісовики, бортники, косарі, викодрачі, цюпкарі, нещасні обдерті, але такі добрі на вид, що дівчина мимоволі приймала їх за Чеберяйчиків, відходила душею і веліла їхати далі. А далі пішов люд не те що байдужий, а просто темний. Чи його ми князя? А хто ж то відає? Княжна київська проїжджає нашими пущами, то й хай собі. Були непомітні, моби і неприступні, як ніби справді чебиряйчики. Бо чебиряйчиків теж ніхто ніколи не бачив. Хоч і відомо, що живуть вони в лісах і серед трав. Пастухи. Але пастухи ліниві від природи або від призвичайення. Тому ніколи і не надибують чебиряйчиків, хоч вічно шукають загублену худобину. А чи існують, Взагалі чебиряйчики, і які на те докази? Вони існують більше, ніж будь-що. Можна б навіть стверджувати, що вони вічні, бо породжені уявою. Людина вмирає, а дім, зроблений нею, стоїть, і пісня, складена нею, співається тисячу літ, і казка живе з первовіку. Витвори думки і уяви, триваліші за саму людину. Правда про людину так само існує довше, ніж сама людина. А яка ж правда про Чибиряйчиків? Мабуть, а може, й напевне, Чибиряйчики всі однакові. Побачити одного однаково, що побачити всіх. Тому ніхто не може сказати, чи вони вмирають, чи живуть вічно. Мабуть, вони просто є не живуть і не вмирають, а присутні на сім світі завжди. Як правда і мріє. Бо що таке життя? Іти до смерті неминуче. Вмирати в часі, рухаючись разом із ним. Для чебиряйчиків час не рухається. Вічність нерухома, як ставкова вода. Завжди і нині, і навпаки. Їм притаманна вічна сучасність, як богам. Але вони не боги, бо нікуди не йдуть і ні в що не втручається. Їм невідомий поквап, не знають вони метушняви, колотнечі, все узгоджують із сонцем, з місяцем, з порами року, з їх повільними змінами. Вічний колобіг. Чи є в них діти і дорослі? Ніхто не знає. Коли не вмирають, то немає старощу, а коли немає старощу, то навіщо рости? Мабуть, вони завжди молоді, бо тільки молоді вважають себе безсмертними. Їдять вони добре і часто, як у князя, хоч і не працюють. Що їдять? Може, росу? Може, пахище квітів? Коли так, то знають їх добре бджоли.